It's summer Microfon este Priotul Valeriu care va aduce iubiți ascultători programul I134 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Incursiunea pe care o facem în Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, respectiv în Noul Testament, ajutați de un de cugetări și meditația de preotului Nicuriță, ne aduce astăzi iubiți ascultători în fața Evangheliei după Ioan la capitolul 11, din care pentru început vom avea o meditație asupra versetului 7. Ne aflăm într-o împrejurare foarte interesantă, foarte importantă, plină de învățăminte adânci și destul de practice a învierii lui Lazar din morți. Împrejurarea aceasta este cu atât mai folositoare și aplicabilă vieții noastre cu cât avem aici de-a face cu o părută întârziere a Domnului Isus, o părută nepăsare a Domnului Iisus față de un mare necaz în care se află cele două surori, surorile lui Lazar. De aici avem de învățat lecțiuni minunate de importante. Mai înainte de aceasta dați-mi voie să vă citesc un scurt episod pe care l-am întâlnit undeva într-o foaie de hârtie. Se spune că un medic se afla pe patul morții. Era bine cunoscut atât pentru calitățile sale profesionale, cât și pentru un mila arătată față de cei săraci pe care-i consulta fără onorariu. Pentru a-i face bilanțul veniturilor, au deschis registrul lui de conturi. Era foarte bine ținut, dar la fiecare pagină erau câteva nume de bolnavi în fața cărora stătea scris cu cerneală roșie. Achitat, prea sărac pentru a plăti. Soția sa, care nu împărtășea întru totul sentimentele de generozitate ale soțului, nu se putea împăca la gândul că avea aceste datorii rezolvate atât de sumar și s-a prezentat înaintea completului de judecată. Aceștia, după ce au examinat cu grijă registrele, au întrebat pe văduvă. Admiteți că aceste adnotații cu cerneale roșie sunt scrise de soțul dumneavoastră? De îndată i-a răspuns, da, da, este scrisul lui. În acest caz, spuse judecătorul, în țara noastră nu există o curte de justiție care să declare nulă o notă pe care figurează cuvântul achitat, scris chiar de mâna creditorului. Iubiți ascultători, dacă deci Dumnezeu ne-a iertat în totalitate datoria zdrobitoare a păcatelor noastre din pricina lucrării îndeprinite de Fiul Său, putem fi absolut siguri că nici o putere din cer sau de pe pământ și nici de sub pământ nu va putea să arunce o umbră de îndoială asupra acestei afirmații. Oricine crede, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Cum stai, iubite ascultător, față de iertarea aceasta minunată a Lui Dumnezeu pe care ți-a adus-o prin Domnul Hristos? Ai luat-o sau n-ai luat-o? Dacă n-ai luat-o, Astăzi spuneam unui tânăr cu care am vorbit, l-am întrebat tineri, ai primit pe Domnul Iisus? El nici nu știa că trebuie să primească pe Domnul Isus. Atunci am spus, cine n-a primit pe Domnul Isus? îl are de tată pe diavolul, așa cum ne arată Scriptura, indiferent cât ai fi de bun și dacă ești născut din cel mai mare sfânt al lumii, dacă nu l-ai primit personal pe Domnul Isus, ești candidatul numărul unu al iadului, care arde cu foc și cu puceasă și care e pregătit pentru îngerii căzuți ai lui Satan, nu pentru om. De aceea facă Dumnezeu să înțelegem bine lucrul acesta, că noi trebuie să-L primim direct pe Domnul Isus Hristos în mod cu totul strict personal. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvinte și mesajul care ne stă în față astăzi, ajutându-ne cu atât mai mult să înțelegem din cuvântul Tău că trebuie să-L primim pe Domnul Isus. Toți cei care nu L-au primit, fie binevenit înaintea ta rugăciunea noastră, lasă-le să-l primească astăzi, iar noi cei care din mila și pomana ta l-am primit, ajută-ne să ne purtăm demni de numele nou pe care îl avem, de copii ai lui Dumnezeu spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Cine ar putea să pentru păcare? oleta cel bare cine are putea cine are putea isus dumnezeiesculmiel prin jeret pacheto stoe el el are putea e dar putea. Nu există altă scăpare decât mielul lui Dumnezeu care s-a adus pe sine singur jertfă ca să ne plătească datoria noastră. Iviți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul Domnului și așa cum am anunțat în deschidere, vom citi împreună versetul 7 de la Ioan capitolul 11 care sună în felul următor. Și în urmă a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeea. Cercetăm deci împreună în în învierii lui Lazar din morți, am citit despre faptul că atunci când s-a îmbolnăvit Lazar, surorile lui au trimis să-i spună, Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. Și, foarte interesant, foarte ciudat, de neînțeles pentru noi, Domnul Isus ne arată versetele mai înainte că a mai zăbovit două zile în locul în care era. Cum? Acel pe care îl iubea era bolnav, el aude că este bolnav, aude că surorile lui de se află în mare stare de jale și de întristare, era casa la care el trăgea atât de des și singura casă unde se simțea atât de bine, asta-i oare răsplătirea pe care o arată el față de binefacerea acestor două surori ale lui Lazar? Așa și arată el recunoștință față de casa aceasta Unde se simțea atât de bine Unde găsea o mâncare necesară o Și un somn odihnitor Iată gânduri care negreșit au trecut Prin mintea surorilor lui Lazar Și totuși ele au rămas în așteptare Iubiți ascultători Mai înainte de a, a citi meditația versetului acestuia Dați-mi voie să vă citesc o poezie Care scoate în evidență prin contrast aceste aspecte și anume cum de se întâmplă ca Domnul Iisus să nu intervină imediat atunci când vede tocmai cel pe care îl iubea în situația aceasta și culmea culmilor îl lasă să moară. Nu avem și noi de multe ori împrejurări din acestea în viața noastră când ni se pare că cerul este de plumb? Haideți să citim acum poezia următoare vă invit să vă așezați într-o poziție comodă și o să înțelegem de aici multe taine minunate. Poezia parte titlul Ciudățeniile iubirii Domnului Hristos Cine vrea să înțeleagă tainele lui Dumnezeu trebuie să fie gata la tot pasul și mereu să găsească în scriptură comportări tare ciudate, ale căror înțelesuri sunt total contrariate. Cine însă de criza și așteaptă cu răbdare, Va primi lumină sfântă, har și binecuvântare. Haideți să vedem acum un aspect foarte ciudat al împrejurării în care Lazar a fost înviat. Domnul deci primește vestea că cel pe care îl iubea era greu bolnav și îl roagă să vină al vindeca. Iar cuvântul precizează că Isus iubea la fel și pe Marta și Maria care erau surori cu el. Acum, luați-vă rog aminte, după ce citim întâi că Isus iubea pe Lazar și pe surorile lui, după ce primește vestea că Lazăr era pe moarte, nu dă niciun semn de grabă, ci rămâne mai departe încă două zile în locul unde ucenicii lui făceau slujba botezării în apa Iordanului. Doamne, cum să înțelegem că iubești nățăr murit un om care lasă moară în durere chinuit? Nu că ne îndoim de tine și de dragostea ta mare, prin care totul există și rămâne în picioare, însă mintea noastră îngustă nu poate să înțeleagă felul prea ciudat în care dragostea ta operează. Când a fost să vii din cerul ca să ne aduci salvare, ai zburat, Doamne, ca gândul, fără nicio amânare, iar acum... Când era vorba de trei pași mai la o parte, să salvezi pe un prieten care se afla pe moarte. După cum în scriptura, parcă nici nu ți-a păsat, ci ai mai stat vreo două zile și abia în urmă ai plecat. Și ca a îți zicem, Doamne, nu te mânia încă o nedumerire, și apoi te vom asculta. Dacă, Doamne, tu ești gata să dai sfânta ta răsplată, până și a care dă doar un pahar cu apă, cum le lași tu acum pe Marta și Maria în disperare să aștepte două zile până fratele lor moare? Ele, care au avut ușa casei lor mereu deschisă, când acum sunt în nevoie să o afle pe -a ta închisă? Domnul a tăcut o vreme, iar în timpul acesta eu, reluând din nou citirea Scripturii lui Dumnezeu, am căutat să văd acolo dacă mai găsesc cumva situații ca acestea ca să le pot compara. Și am găsit două exemple. Pe Corneliu și apoi pe Isus, sus pe Golgota, cum îi ascultă pe amândoi. Haideți deci, întâia oară să vorbim puțin acum despre felul cum ascultă Dumnezeu pe un păgân. Întâlnim în Cartea Sfântă pe Corneliu cel zelos care se ruga și ziua tot ca și un credincios. Ce frumos se vede aici, cât de prompt răspunde Domnul rugăciunilor pe care îi le înalță oricând omul. Nici n-a reușit Corneliu să-și termine ruga lui, că i-a și sosit Solia cu răspunsul cerului. Când vezi cu câtă iuțeală se pogoară Domnul Sfânt să asculte rugăciunea unui om de pe pământ, ți se pare că tot cerul e intens preocupat să răspundă celor care rugăciunea a cu acest gând frumos în minte și foarte încurajator, haideți să vedem acum un contrast uluitor. Suntem la Iordan cu Domnul. Iată-l este botezat și în clipa aceea cerul s-a deschis și a declarat că Isus e din vecie fiul tatălui iubit, în care tatăl plăcerea ca fiu și om și-a găsit. Să mergem acum cu Domnul sus pe muntele schimbării unde tatăl iar l-arată subiectul adorării. Și acum, după toate aceste mărturii copleșitoare ale dragostei de tată pentru fiul său cel care, plin de slav, a fost și sfânt și în cer și pe pământ, să mergem sus pe Golgota, unde, atârnat pe cruce, suferea cel cărui vină nimeni n-a putut aduce. Iată-l suferind acolo chinuri care niciodată nu pot încăpea în mintea noastră de păcat spurcată. Asta e culmea mirării, cea mai mare pe pământ. Cum se poate ca atunci când se roagă acest sfânt niciun glas de nicăieri? cerul întreg să amuțească, va chiar Dumnezeu din ceruri tatălui să-l părăsească? Cum? Când un păgân îl strigă, Dumnezeu n-a așteptat să sfârșească rugăcina și răspunde imediat. Iar când fiul său, preasfântul, strigă în mare disperare, cerul întreg tace ca plumbul. Cum se poate asta oare? La începutul poeziei am spus noi că doar cei care nu sunt repezi în verdicte, ci așteaptă cu răbdare. Vor primi lumină sfântă și cerească învățătură din ceea ce pentru alții e un nonsens în scriptură. Urmărindu-l mai departe pe cel cărui s-a făcut cea mai mare nedreptate când strigând cerul a tăcut, îl găsim după înviere într-o stare care aduce perfectă iluminare peste ce-a durat la cruce. Ce-a fost el în toată viața a fost fiu ascultător. Crucea însă, numai crucea l-a făcut mântuitor. Ca să îmi răspundă mie, azi când îl strig din păcat, tatăl a tăcut când fiul de pe cruce l-a strigat. Și dacă atunci la cruce tatăl sfânt l-a părăsit, a fost numai ca să poată astăzi să fie primit de un neam întreg de oameni cu care în bucurie să petreacă veșnicia nesfârșită în părtășie. Din exemplele acestea, cum ne le-a lăsat Scriptura, raportat la tema noastră, să-i găsim învățătura. Isus deci, primind solia că cel pe care îl iubea e căzut din greu la boală chinul morții suferea, în loc să se ducă în grabă să-i arate că iubește, două zile nici cu vorba nu-i dă măcar de veste, ci abia după ce moare cu vreo patru zile în urmă, merge și Isus acolo în soții de mica-i turma. Cele două surori plânse îi spun, Doamne, el mormânt! La această veste, Domnul răspunde un cuvânt ce conține o taină dâncă și o învățătură care poate fi considerată aproape ca cea mai mare. Prima dată domnul spune, Lazar va fi iar cu voi. Ele zic, o, da, știm, doamne, că în ziua de apoi. Iar a doua oară, domnul le face descoperirea că el nu-i doar învierea, ci și viața, nemurirea. Iată deci pentru ce domnul n-a venit imediat, ci a lăsat să moară Lazar și nu l-a mai vindecat. Dar, deși câteva zile ele au suferit cumplit, cine poate spune acum câștigul de la sfârșit? Ele îl cunoșteau pe Domnul doar ca sfânt vindecător. Azi însă li se arată al vieții întreținător. Li s-a luat nădejdea pusă într-un lază trecător ca să poată să-și opună într-al vieții făcător. Ele aflând... Acum că Domnul nu-i numai vindecător, ci El este însăși viața și al ei susținător, au trăit o viață plină de nădejde și bucurie, căci trăiau prin cel ce-i viața și acum și în veșnicie. Amin. Iubiți ascultători, este un fapt. Suferințele sunt foarte grele și nu de puține ori ajungem la deznădejde. Dar să rămânem liniștiți acolo unde suntem, căci Domnul știe cât putem să ducem și în momentul în care nu mai vedem nicio scăpare, El intervine. Domnul să ne ajute să înțelegem bine acest adevăr, că dacă El zăbovește, o face numai pentru că ne pregătește un har mai mare. Amintiți-vă numai de femeia cananeancă. Strigă, strigă după El și El se face că nu aude. Când vin ucenicii la El deranjați, Doamne, strigă după noi și ne face de rușine. El și atunci a spune, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale lui Israel. Când aude, femeia vine și spune, Doamne, ai milă de mine și ajută-mă. La care Domnul Iisus o respinge din nou și spune, nu e bine să iei pâinea copilor și să o arunci la căței. Atunci femeia a venit, i s-a închinat, rețineți aceasta, i s-a închinat și a spus, da, Doamne, dar și căței se satură cu pâinea care cadă de la masa stăpânilor. Atunci Domnul Iisus îi spune, o femeie mare este credința ta, facă-ți-se cum voiește Iată deci că Domnul Iisus a respins-o pentru că a vrut să o aducă la harul acesta mai mare decât vindecarea copilului și anume i s-a închinat Domnul întotdeauna vrea să ne dea un har deosebit de mare și când simte că noi putem, când știe el în înțelepciunea lui Măreață că noi putem să rezistăm, ne duce tot mai departe Deci curaj, iubiți! Ascultători, curaj, iubiți frații și surori care treceți prin suferință, Domnul ne pregătește harul cu atât mai mari, cu cât răspunsul lui întârzie mai mult. Întorcându-ne înapoi la lecțiunea noastră de zi, ne aflăm așadar, iubiți ascultători, la versetul 7 de la Ioan, capitolul 11, verset pe care îl recitim, urmat apoi de explicațiile care îl însoațesc. Și în urmă a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeea. Din punct de vedere duhovnicesc înțelegând lucrurile, la urma urmelor, Domnul Isus va aduce pe toți urmașii săi în Iudeea, adică în împărăția laudelor lui Dumnezeu. După toate luptele și frământările de mii de ani, marele nostru răscumpărător ne va aduce pe toți câți l-am primit prin credință în veșnicul și fericitul loc unde nu va mai fi altceva decât laudă pentru Dumnezeu și pentru miel fiul său. Până atunci însă, Trebuie ca inima noastră să fie un loc unde stăpânește numai Domnul Isus și unde numai numele Lui și al Tatălui Său se laudă. Haidem să ne întoarcem în Iudea, a spus Domnul Isus. De ce nu o fi zis Domnul Isus, către ucenici, haidem la Betania, căci de fapt acolo s-au dus? Tot din punct de vedere duhovnițezi lung lucrurile, ca să ajungi la casa părtășiei din Betania, așa cum era casa Martei și Mariei și a lui Lazar, Trebuie să intri în țara iudei, în țara laudelor lui Dumnezeu, adică mai întâi să-L pe Domnul, pentru tot ce este El, să te predai Lui fără nicio reținere și să primești în tine toată voia Lui. Numai cei care au primit în ei toată voia Lui Dumnezeu pot trăi în dulce părtășie unii cu alții. Haideți să ne întoarcem. La dragoste trebuie să te întorci mereu, adică să o înflăcărezi necurmat, pentru că numai dragostea proaspătă este dragostea cea adevărată. În versetul 8, prima jumătate a versetului 8 din Ioan 11, auzim pe ucenici care reacționează față de această atitudine a Domnului Isus. Citim versetul. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și tu te întorci în iudea? Vedeți, ca să înțelegi lucrurile duhovnicești cu o minte firească, este o trudă zadabnică și ceea ce este și mai rău e o lucrare din care numai diavolul are câștig. Ucenicii erau nedumeriți de hotărârea Domnului Isus de a se întoarce în iudeea, locul unde era primejduită viața, crezând că el a fugit de oamenii vrăjmași și acum tot la ei se întorcea fără să-și dea seama. Domnul Isus nu a fost frică de oameni și n-a fugit niciodată de suferință. Oare nu pentru jertfă a venit el din cer? Dar ori de câte ori părea că ocolește suferința și moartea, nu de frică făcea lucrul acesta, ci pentru că nu-i sosise ceasul și nu-și isprăvise încă lucrarea pe care trebuia să o facă în mijlocul lumii. Acum el se întorcea în Iudeea pentru că îi se apropiase ceasul când trebuia să plătească pe cruce, cu propria sa viață, prețul răscumpărării noastre din robia păcatului și a morții. Nu ne cazul familiei din Betania îl aducea în primul rând pe mântuitorul nostru în Iudea, ci, odată cu izbăvirea prietenului său Lazar din temnița morții, trebuia să aducă izbăvirea întregii omeniri din această temniță. Ceea ce s-a petrecut cu Lazar a fost numai preludiul marii opere pe care avea să o înceapă peste câteva zile. Domnul Iisus se întorcea în Iudea pentru că nu-și terminase lucrarea. El nu pleacă definitiv dintr-un loc unde și-a început lucrarea, dar nu și-a terminat-o, ci se întorcea iar și iar. Cât de minunat este Domnul, cât de minunat este planul său. El nu face lucrurile numai până la jumătate, ci le duce la bun sfârșit. Acela care a început în voi această bună lucrare o va esprăvi până în ziua lui Hristos, spune Pavel la Filipeni 1,6, sau Domnul va sfârși ce a început pentru mine, spune Psalmistul. Oricât de mult l-aș respinge prin neascultarea mea, ca o dinioară iudei, Domnul care a început în mine lucrarea lui nu mă va părăsi, ci se va întoarce la mine și cu mijloacele lui nebănuite mă va face după chipul său și mă va ridica acolo unde trebuie să fiu, după planul său. În versetul următor, în versetul 9 de la Ioan, capitolul 11, citim. Iisus a răspuns: Nu sunt 12 ceasuri în zi, dacă umblă cineva ziua, nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Pentru Domnul Isus ziua era timpul în care împlinea voia Tatălui aici pe pământ. El mergea înainte fără să se poticnească, fără să se lase abătut din drumul său, nici de iubirea față de familia din Betania și nici de ura iudeilor și de moartea sigură care îl aștepta. Nu numai vedea lumina ca om ascultător, ci el însuși era lumina vieții. Dacă vom căuta să facem voia lui Dumnezeu și noi vom merge în lumină și nimic nu va putea să ne abată de la ea. Dacă umblă cineva ziua, spune Domnul Iisus, nu se potignește pentru că vede lumina lumii acestea. Un copil s-a rătăcit prin pădure și l-a apucat noaptea. De frică el nu știa încotro să apuce, dar deodată frica i s-a prefăcut în bucurie și în tunericul în lumină. De ce? A venit tatălui și l-a apucat de mână. Ucenicilor Domnului Isus li s-a făcut negru înaintea ochilor când învățătorul lor voia să meargă la Betania ca să trezească pe Lazar din somn. Cum să intri în gura leului? Știi cum voiau să te omoare, spun ei cu pietre. Dar Domnul Isus nu împărtășește teama lor și părea a le zice Gândiți-vă că putem să umblăm duși de tatăl de mână, de aceea drumul ne este luminos. Nu trebuie să ne lovim de nimic, cum se poate ușor lovi cineva care umblă pentru neric. Tatăl merge cu noi și chiar dacă drumul duce la moarte, el este totuși drept și bun și sfârșește în lumina strălucitoare a vierii. O, oh, cât de mângâiați putem fi chiar pe cele mai întunecoase căi, dacă noi călătorim privind la scumpul nostru prieten din cer. Chiar de-ar fi să umblu prin Valea Umbrei Morții, spune Psalmistul, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Slavă veșnică Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, care ne-a prins în mâinile sale puternice. Din aceste mâini slăvite, nimeni nu ne poate smulge, ne spune Ioan la capitolul 10, cu versetul 28. În continuare, la versetul 10, Domnul Isus din Ioan capitolul 11, unde ne aflăm cu cercetarea cuvântului, Domnul Isus le spune ucenicilor mai departe. Dar dacă umblă noaptea, se poticnește pentru că nu are lumină în el. Deci în versetul 9 Domnului să spune, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticnește pentru că vede lumina lumii acestea. Iar în versetul de acum spune, dar dacă umblă noaptea, se poticnește pentru că nu are lumină în el. Dacă ești luminat numai din afară, cum ne arată la Evrei 6 cu 4, poți să te poticnești. Dar dacă ai lumina în tine, nu te mai abați din calea neprihănirii și nu ești prilej de potecnire pentru alții. Orice abatere de la calea sfințeniei și adevărului este săvârșită din starea de noapte. Să fim lumină în noi înșine, nu numai luminați, căci la aceasta am fost rânduiți de Domnul Iisus, cum ne arată la Matei 5 cu 14. Oglinda poate reda lumina, dar ea nu este lumină. Frații mei, să nu trăim numai din lumina altora, căci atunci ușor ne potecnim, ci să avem în noi înșine lumină. Cât despre voi, spune cuvântul, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Lumea trăiește în plină noapte, noaptea nesiguranței, africii, a ispitelor și a necunoașterii. Fii luminii însă trec prin noaptea lumii, fără să se potecnească, pentru că au lumina în ei înșiși, iar această lumină merge mereu crescând până la miezul zilei. cine e născut din Dumnezeu este lumină ca Dumnezeu, adică are firea, are natura lui Dumnezeu. Firea cea nouă din omul credincios este lumină. Firea veche este din pământ, carne care poate fi luminată din afară ca luna, care n-are însă lumină în ea ce o primește de la soare. De aceea mulți confundă pe cei religioși care au o anumită educație biblică, deci o luminare din afară, cu cei născuți din nou, care au lumina în ei înșiși. Omul poate să-și facă o anumită educație religioasă biblică, fără să fie născut însă din nou. Ajunge la acest lucru învățând în școli sau citind cărți. El este lumina din afară, dar nu are lumina în el. Nu are în el felul de a fi al lui Hristos. Unii... Dintre cei luminați din afară ajung conducători de mulțimi, preoți, predicatori, profesori de teologie, mari scriitori religioși și așa mai departe. Aceștia nu se mântuiesc nici pe ei și sunt o piedică și pentru alții. Cel care are lumina în el, chiar dacă nu are multă școală pământească, poate umbla drept pe calea lui Dumnezeu și nu se potignește în noaptea lumii prin care trece. Un astfel de om este cunoscut de toți și de prieteni și de dușmani ca purtător al luminii dumnezeiești în viața pe care o trăiește. Domnul să facă din noi, iubiți ascultători, purtători ai luminii, pentru slava lui și bucuria noastră veșnică. Amin. Aici încheiem programul I-134.